Una vegada més s'acosta al nostre programa el disc, un disc en el qual, juntament amb el protagonista, repassem les seves cançons, les meravelles que han publicat, i avui ho tornem a fer al vostre costat. Deixem que siguin els artistes mateixos qui ens comentin el que en pensen de les seves pròpies cançons. Seguim, com hem fet endarrerament també, amb la Clara Bonfill, des del seu àlbum L'altra cara de l'Havanera. L'altra cara de la manera excel·lendis que ens aporta aquesta cantant Garrochina, que ens acompanyarà amb en una de les seves cançons. Anem a descobrir que en pensa de Lola la Tavernera. Quantes vegades he ballat aquesta rombeta, la Lola la Tavernera. <laughs> jo L'he ballat moltes vegades, a més conec, tinc la sort també de, de conèixer molt bé en uh, Carles Casanovas i els Porvó. De fet, la primera manera que vaig escriure és la vanera del Nàufrag. Uh, uh, ells la vam cantar junts en el meu primer disc uh, autorretat i després me la van gravar i estic molt contenta. Ell va escriure, eh?, la Lola de la Tavernera, la música també és del mestre Bastons. Aquí la canto, eh?, acompanyada d'un quartet de corda, que us pot semblar allò una mica... Però jo la canto amb tot el meu cor i tota la meva substància. Espero que us agradi molt. que n'aixuplu que entra la taverna. El vent i la pluja van malmenant dies de tardor. Marina jo, i fort, amb folar negre lligat al coll, el roda de -so que es perdona vides i a dole do. Corre a posa'm un got de vi i et cantaré una cançó.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 l'ola llença el davantal mans a la cintura balla amb sultura pel seu amant Cada vespre la tavernera encisadora espera el galant que com cada nit l'ha d'enamorar. Amb la guitarra i un got de vi Cantar alegre tota la nit Com cançons de cuba, cançons de mulates i blau marí. Corre a l'ola, posa'm un got de vi i et canto tota la nit.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 fins la fi del temps, si tu vols ser meva i la vella I ens el davantal, mans a la cintura, balla amb sultura pel seu amant, mans a la cintura, balla amb sultura pel seu Acca d’escoltar el disc amb Rafael Corbí. Clara, bon fill, una extraordinària intèrpreta que ens arriba des de la garrotxa a través del disc l’altra cara de la venera. Aquests són els seus pensaments, les seves impressions, sobre les seves pròpies cançons. Avui hem escoltat Lola, la tabernera.